Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon! Önskar HITS FM! <skratt> HITS FM! Så. <skratt> Hej och god morgon och välkommen till Fredagsfrallan här i Janne Holmbom. Idag bjuder vi på ett special. Jag tänkte ta er med på en vandring i ett Stockholm bland statyer och skulpturer, konstnärer och skulptörer. Följ med! Ta på dig dina bästa promenadskor för snart. Snart så går vi. Åh, oh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt Sakta gå hem genom stan en Sen går man sakta igen Sakta en tur genom stan Och den är natt Och på avstånd och, och man går hem genom stan En doft av hö Från nån ljurskärgård sjö Smyger sig tyst intill stan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 de far härifrån Långt bort härifrån Men Stockholm Det är ju vårt hem Vad vi än går Vet jag Stockholm är vårt När vi går hem Genom stan Här går vi Med en tyst melodi Ensamma i hela stan Så stannar vi till Åh glada drill, vi känner en doft av jord Åh glada vi hör en jublande kör Då stiger en gnistrande sol Åh det är skönt när mitt Stockholm är grönt Sakta en natt En kyss börjar vandra igen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 När vi kommer upp och under jorden står vi här på Södermalms torg och möts av ett virvall. Hela slussen är en byggarbetsplats. Stadens ljud blandas med byggarbetsplatsen. Ute på rädden tutar Djurgårdsfärjan på sin färd över till Djurgården och Gröna Lund. Framför oss ligger Gamla stan och det är ditåt vi ska bege oss. Precis nedanför slutten, alldeles där Södermälla strand börjar, sågas de gamla högresta poplarna ner. Jag tänker... En stad behöver sina träd, men tydligen var det någon annan som tänkte något annat. Vi letar oss ner mot gamla stan. Där till höger Katarina Histen, som lyfte sin sista passagerare 2010. Men som nyrenoverad kommer att återvara i tjänst om tre år. Katarina Hissen, ett landmärke så gott som något annat och som tjänat sin publik sedan 1883. På Karl Johans torg, ner är det tänkt att vi ska se vår första staty. Karl den 14 Johans ryttarstaty av B. E. Fågelberg. Men Karl Johan är för tillfället bortrida. Inför ombyggnaden för den nya slussen flyttades Karl den 14 Johans staty i november 2015 till en provisorisk plats på Gubbens gård utanför Livrustkammaren på Slottsbacken. Ja, här ska statyn stå genomgå en renovering som utförs på uppdrag av statens fastighetsverk. Bland annat sängsockens höjd. Därefter flyttas den ytterligare en gång lite längre upp på Slottsbatsken ungefär i höjd med slottets södra vall. Var statyn sen ska placeras när Nya Slussen står färdig, Ja, det har man inte riktigt bestämt än. <hållanden> ja hörni, det här var ju också en start på en statyvandring. Men för att travestera den gode Lundell, en bortsprungen staty är ju också en staty. På tal om Lundell, här är han. En juninatt en bit uppe på söder, nere vid Sinkenstam. En juninatt gick jag undrade var jag hade vatt På Horsgatan Söderstråk mötte jag dig Vi gjorde sällskap hem, vi gick hem till mig till mig. Sällan visar de mig som en glöd i mig, och ett barn i trasor och skrik efter bröd i dag. Solen's första strålar kom genom. Utan glans Och en kol trast satt och skör På ett tak någonstans På ett tak någonstans yeah. Och när vi vaknade Föll regnet ner Vi köpte rom och frukt och någon mer På Tantolundens golv av gräs Under blad och gren Där låg vi och drack Gång i regnet Från så ljus och ned Så ljus Jag På hela under spegeln, där står det läppglas kvar. Kytällen ligger tom i regnet. Där borta är över där borta är över Det är den 4 november 1854. Klockan 12 på förmiddagen anländer kungafamiljen till festplatsen. Platsen där stora skaror sedan tidigt på morgonen har börjat samlas var nu helt överfylld människor. Från Kornhamstorgen upp till Mosebacke. De hade samlats på angränsande gator, terrasser, skorstenar, takåsar och i fönstren. Innan avtäckelsen skedde höll Karl den 14e Johans son Oskar den första ett minnestal över sin far. Som en gång i tiden hade kommit ridande från sin födelsestad på i Frankrike för att undsätta det svenska hovet som inte hade någon kung efter Gustav III. Jean-Baptiste Bernadotte, som Kalle egentligen hette, avbildades alltså av B. Fogelberg ridande i mot norr i riktning mot slottet. Men trafikregleringar trumfar konsten och av praktiska trafikmässiga skäl var man tvungen att flytta statyn och därefter red kungen söderut från slottet. Kanske något för den republikanska föreningen att ta fasta på. Statyn är faktiskt en av få statyer i Stockholm som börjats påbörjas mellan kungen i fråga ännu vad vid livet. Så den tog det vara mer eller mindre Ja, nu går vi vidare och vi letar oss upp mot Västerlånggatan. Ha, herregud. Ha, och vi har gått hela Västerlånggatan. Vi går Västerlånggatan fram, kryssar fram bland fasader nedtyngda av tingeltanger. Det är inte helt lätt att känna igen gamla stan som nästan försvinner bakom försäljningsrack med t-shirtar och hjälmar och plats. Då är det mer skönt att vika av åt vänster när vi kommer fram till Storkyrkobrinken. För där framme, framför Riddarhuset, är det dags för vår nästa statymöte. Nu ser vi den och vi far med ens 240 år tillbaka i tiden. Hoppas du varmt klädd, för det har tydligen snöjat. Det var Lucia-dagen den 13 december 1773. Det hade snöat lätt på morgonen i Stockholm, men nu drog skyarna förbi och en svag sol bröt då och då försiktigt igenom. En ovanligt stor mängd människor hade samlats framför riddarhuset för att bevittna när statyn reses upp på sin sockel av marmor. Det var i det närmaste en timme sedan klockorna i riddarhomskyrkan slagit slag och därmed aviserat eftermiddagens intåg. Kararna som hade fraktat statyn från gården hade dock varit i farten sedan Arla morgonstund. Det var på det gamla kanonjuteriet i hörnet av barngatan och Hamngatan på Bronkebergsåsen som bronstatyn gjutits. Just förleden styck i namnet Styckgjutaregården vittnar om ett gjuteri som vanligtvis specialiserade sig på tillverkning av artilleripjäser, så kallade stycken. Men på Styckgjutaregården gjorde man med start under tidigt 1700-tal bokstavligen pengar av kanonerna som mynt. Gjuteri. Den första provmyntningen av kopparmynt skedde 1714 under överinseende av självaste prinsessan Ulrika Eleonora. Men den här gången hade man inte gjutit pengar utan götet i gjutramarna var ämnat att bli en konunga staty. Karan var placerade nu avbildningen av den mytomspunna kungen med förvånansvärt god teknik på sin framtida pedestal. Så stod han åter där. Gustav Eriksson, Gustav den första eller Gustav Vasa, spontant upptogs ett trefaldigt hurrarop för Gustav den första bland de samlade folkskaran. Därefter övertäckte statyn med foder och bräder. En sista vintervila återstod innan statyn skulle bli avtäckt och hyllad den 23 juni nästkommande år. Då, på dagen 251 år efter det att Gustav Vasa segerrikt gjort sitt intåg i Stockholm. Bronstatyn var bekostad av riddarskapet och aden och än idag ägs den av ridarhuset. det vill säga den svenska aden eller vad som finns kvar av den. Mm. Fast man saknar allt av värde Varje månad den tjugofjärde Men i samma stund som lönen går att nå oh -oh. Ska det genast ut och handlas Hela klänskåpet förvandlas Och sen man svurit aldrig mera Äta nudlar ifrån Tokyo Ska hela ens ut på en sväng och Sätta sprätt på varje peng Då Jag Där står han då, Gustav Varesta, ganska stödig men ändå avspänd framför Riddarhuspalatsen. 1600-talets palats som tog över 30 år att bygga. Då, 1773, var platsen framför byggnaden ännu mer öppen i sin planlösning. Då de bägge fristående flyglarna som idag flankerar huvudbyggnaden kom till först på 1870-talet. Där står han alltså med det ena benet framför det andra och blickar ner mot slussen lika romersk imperator. Spiran håller han givetvis mot sitt lår för att tala om att det är jag som är kungen. Iklädd den burgundiska dräkten för att signalera att här rör det sig verkligen om en historisk person. På statyn skulpterades av fransmannen Pierre Hubert Larchevic som får man säga tillsammans med sin föregående Jacques-Philippe Borchardin införde Rococo-tidens formideal till Sverige eh, Jacques-Philippe Borchardin var under tolv år kunglig hov statybildhuggare och när han dog 1753 fick Pierre Hubert som i Paris varit ett till tillsammans med Bourchardons bror Edmé med. <laughs> till Stockholm för att under senare period att överta bildhuggarbefattningen tror jag det blev. Något sånt där. Mm. I Stockholm blev hon dessutom direktör för konstakademin. Om man jämför Archeviks verk med sin föregångare står det tydligt att Borsadon var den mest största konstnärliga talangen. Ännu större talang visade dock en lärjunge som Larchevic fick 1768. För det var nämligen Johan Tobias Sergel som lärjungeln hette, skulle visa sig bli en av de svenska skulptörer som nått störst internationell ryppbarhet genom tiderna. Redan tidigt överglänste Sergel sin lärarmästare både i talang och teknik. Faktum är att ryttarstatyn framför Operahuset föreställde Gustav II Adolf av Larchevek visade sådana brister på konstnärligt kunnande att den omarbetades av Johan Tobias Sergel för att ett år efter Archevechs död kunna avtäckas. En skicklig yrkesman var dock Gerald Mayer den yngre. Glutmästare. Gamelfan Jertmayer grundade den majerska styckjuteriet 1641. Mayer den yngre var mycket framgångsrik och blev med tiden både framstående, rik och till och med adlad. Mayer den yngre var innovativ och nydanande. Bland annat uppfann han. En bronseringsmetod för kanoner som vann tillämpning bland de större bruken i åker och stavsjö. Från 1740 vann dessutom ledamot av vetenskapsakademin. Det var alltså där på Mayer den Yngres arbetsplats, styckjutare gården som Gustav Vasa statyn formats och nu hade den lyfts upp på sin sockel utanför den byggnad där Majer själv två år senare skulle få hänga upp sin nyvunna adelssköld. På sockel, inramad av, av en stiliserad reptil står att läsa på latin i översättning åt Gustav Eriksson från ädel medborgare, den bästa konung landets frihetens och religionens hämnande beskydd efter tvänneårhundranden, ägnad av riddarskapet och adeln år 1773. Att adeln bekostade en staty till mina Gustav Vasa det är kanske inte så underligt. Det var tack vare honom som ja, den fick behålla sina gods efter år 1454. Som hade donerats till kyrkan. Men Gustav Vasa var en av de allra skickligaste på politisk lindans. Så i och för sig skulle nästan vilken som helst av de fyra ständerna kunna stå bakom en Gustav Vasa staty. Utom naturligtvis kyrkan. Men så var Gustav Vasa säkerligen inte så religiös sett ens med 1500-tals ögon. Det Gustav Vasa. Nu vänder, vi, nu vänder vi åter upp på Storkyrkobrinken, korsar Västerlånggatan och, och, och, och, och, och, och, och, och Tingeltanget och fortsätter uppåt slottet men, men viker av innan in på Trångsund. Och förresten hoppas att du har 40 kronor med dig för vi, ska, vi är på väg in i Storkyrkan för att se Bernt, Notkes, Sankt Göran och Draken. Stockholms äldsta skulptur en magnifik pjäs i ekträ som står klart 1483. 1489 mitt årt. Vi går in i kyrkan. Shh. Den beställdes av Sten Sture den äldre som efter att ha vunnit över danskarna ville tacka sitt skyddshälgon Sankt Göran för att denna stått honom bi. Skulpturen är förgylld och målad med en fantastisk detaljrikedom. Prinsessan som ska räddas sitter med knäppta händer och man ser riktigt hur hennes ögon är glansiga av gråt. Ja, men så alltså har du inte 40 spänt i inträdet? Nej, okej, okay, ja, då får vi gå ut igen då. Okej, okay, då gör vi en avstickare till köpmannabrinken För 1912 lät man göra en avgjutning i brons som sattes upp där alldeles in till Österlånggatan. När vi står där och njuter av både Helgon, Drake och Sessa skickar vi en extra tanke till Henning von der Heide. Henning von der Heide han var lärling och medarbetare till Notke och som med stor sannolikhet utförde en del av de skulpturer som har tillskrivit riksmyntmästaren Berndt Notke. Så är det. Utanför mitt fönster Vet inte vad den heter Jag tänker vilken tur För jag vill inte somna In i den svarta drömmen Som min morgonfågel Lockade seras slottet och ber oss ner för slottbacken, och där på Skeppsbron alldeles vid vattnet, står en nylandad, tjusar Gustav den tredje. Den 24 januari 1808, på dagen 62 år efter kung Gustav den 3:s födelse, skulle den avtäckas. Johan Tobias Sergels mästerverk och synligen förskönande staty av en av Sveriges mest omtalade kungar genom tiderna. Gustav den tredje. Gustav själv var död sedan 16 år tillbaka då han efter några dagar avled i av det skott som avlossades av Jak, Jak, Jakob Johan Ankarström under maskeradbalen i operahuset i mitten på mars månad. Exakt klockan 11 skulle själva ceremonin för avtäckandet av statyn påbörjas vid kanten nedanför slottsbacken. En plats som faktiskt Gustav den tredje själv tidigare valt ut. Det var nämligen där han en gång i tiden landsteg efter sitt segerika krig mot Ryssland i finska viken. Ja, så vi kanske kan skrämma ryssarna med även i, i våra dagar. Mm, ja. Runt statyn hade man hängt upp standard med vapen från alla Sveriges landskap. Flottans hedersvakt omgavs i strikt formationsstatyn. Nedanför trappan stod 24 livdrabanter och Stockholms garnison bildade häck ut med slottet. Regementsvis stod infanteriet längs med hela slottsbacken. Nedanför backen satt kavalleriet till häst. Samtliga vända mot staty. När alla trupper intagit sina platser kom excellenser, innehavare av de högsta ordrarna, höga militärer och civila ämbetsmän samt hovets medlemmar. Dessa hade samlats tidigare i Kunghall den 13:s våning och kom nu korvis tågade ner mot staty. När så alla hade samlats anlände Karl XIII med sitt kortage, mottog trupperna och hälsades av dessa. Nu avfyrades en raket och omedelbart därefter lät man täckelsen falla. Samtliga trupper, skyldrade gevär och artilleriets kanoner som placerades ut lite varstans runt om i staden avfyrades salut efter inbördesordning. Denna lätt märkliga honör besvarades av den samlade folkmassans hurrarot. Precis överallt hade människor samlats. På gator, i fönstren, uppflugga på taken och ute på vattnet. Ceremonin avslutades med att kungen lät trupperna defilera förbi staty. Där står han än idag. Gustav III i sin amiralsuniform. Symboliskt stödjande på ett fartygsroder. På huvudet har han en lagerkrans och i handen håller han fredens symbol. En olivkvist. När bronstatyn göts 1799 hade Johan Tobias Sergel modellerat fram en hjältekonung där skulptören hämtat betydligt mer inspiration från Apollo di Belvedere statyn i Rom än från den svenska monarkens anledsdrag. Alltså Gustav III var väl egentligen av medellängd, illa proportionerad och tämligen fel. Men Sergel var en av kungens allra trognaste tillskyndare och då väljer man säkert att hellre se fördelarna än bristerna. Så verkar det ju vara även i våra dagar. Inskriptionen, lagstiftare, segervinnare och fredens återställare får nog också ses som ett bevis på sergers lojalitet gentemot den döde kungen. Även denna kungaste bekostades av borgarskapet. Att Gustav III var en tungviktare bland svenska kungar kanske de lärda tvistar om, men några som kan skriva under på att så är fallet måste ändå vara de kranförare som skulle lyfta statyn av sin sockel 2005 i samband med en renovering av statyn. Den första kranbilen visade sig vara på tok för klen för att klara jobbet. Men med en ny, större och starkare kranbil på plats lyckades uppdraget och 2007 var tjusarkåringen åter på plats tjusigare än någonsin. Under Gustav III:s enväldes tid var det många som frös och svalt ihjäl, inte minst under den långvariga missväxt som började 1780. Men även söndagen den 24 januari 1808, 1808 skulle skörda sina offer. Trots att det var gynnsam temperatur för årstiden var luften fuktig och rå och bland de uppklädda och lättklädda damerna i publiken var det många som senare insjuknade i lunginflammation och avled. Uttrycket vill man vara fin får man lida pin blir det i detta sammanhang en rejäl underdrift. Men då under ceremonin och kalaset fanns det en som lös starkare än alla andra där han stod i bronsblänket från statyn. Statyns skapare Johan Tobias Sergel. Skulptören höjer glaset och drack kungens skål med orden Ta med tusan jävlar! Var icke Gustav tredje en stråle av det eviga ljuset? Som sagt, om just det twistar det lärda. sure Ja, alltså det blir ju väldigt mycket kungar här jag tänkte så här när vi ändå gick från slussplan där varför gjorde vi inte en avstickare bort till torg innan vi gick upp på Västerlånggatan, för där, där på torg, där hopkrupen med spelande muskler, där står han ju bågspännare skulpterad av värmlänningen Christer Eriksson alltså redan några minuter efter att täckelsen fallit 1916 var diskussionen i full gång allt från skandalöst till mästerverk hördes om den muskulösa bågspännaren. Frihetskämpen Engelbrecht son, som är bågspännaren enligt min mening ett fullgott prov på skulptur. Men kanske ännu mer på ett fullödigt reliefarbete. För det är nämligen så att socken till bågspännaren är i sig ett mästerstycke. Och Christian Eriksson, han var en mästare på reliefarbeten. Nästa gång du passerar till exempel Dramaten nere vid Nybroplan och Strandvägen tycker jag du ska passa på att njuta av de stora reliefferna på fasaden. De är alla Christian Erikssons verk. ...tips för dig som ska sörja ut. När du ska in till stång, så tänk på huden sig ut. Du gör omkring det flottaskrupp. Du tycker ut så lätt häftigt. Jo är inte någon som säger till slut. du hur fan Jag säger bara som det är. För det händer mig och då kan mig. du tackar det hela dig med. Vi känner skit och närvig. Men det är tyngd på att minut innan någon kommer se ojassen. Ja, du, hur fans vi råder. Christian Eriksson så blev det väl nästan bara en massa ädelkungar på den här vandringen. Ja, och framförallt absolut bara en massa gubbar och berättade av en gubbe dessutom. Och det blir faktiskt inte bättre. Nej, Två gubbar till har vi kvar innan vi har vandrat klart för den här gången. Vi går nu vidare längs med skeppsbron och tar strömsbron över strömmen. Till höger, nästan... Eh, vi höger är nästan hela Nationalmuseum draperat i ombyggnadens skrud. För första gången på nästan 150 år från Nationalmuseums byggnad på Bläseholmen. En genomgående renovering. Först 2018 är det dags för nyöppning. Ja, det ska bli spännande. Men vi styr stegen in i Kungstegården för här hittar vi både lejonet mellan fyra krukor och krukan mellan fyra lejon. Lejonet mellan fyra krukor är ingen mindre än Karl XII som lejonet och de fyra krukorna är egentligen fyra mörsare, en typ av artilleripjäs. I över hundra år efter sin död hade Karl XII varit rätt impopulär i Sverige. Men i mitten av 1800-talet steg plötsligt hans aktier i värde beroende på att den ryska saren beslutat att man årligen skulle fira endast en militär framgång nämligen segern över Karl den 12 vid Poltava. Tydligen var de nationella krafterna i Sverige starka för Karl den XII upphöjdes med ens till nationalhjälte och man beslöt givetvis att en staty skulle resas över honom. Den 30 november 1868 på invigningsdagen, dessutom kungens dödsdag 1718 rådde det festyra i Stockholm och i Kungsträdgården. Trupper i paraduniform stod uppställda, kanonerna donade från skeppsformen, studentsångare från Uppsala sjöng och flera musikkårer spelade i närvaro av stora folkmassor. Det enda som egentligen saknades var högtidstalaren, författaren, dramatiken, journalisten och politiken August Blanche. Han hade nämligen gått och dött samma dag. Ja, alltså, han blev illamående på sin väg till invigningen av Molins Karl 12-staty. Så till den milda grad att han gick in, till, gick in på apoteket Ugglan på drottninggatan för att söka hjälp och avled där. Knall och fall. Idag skapar statyn en annan form av illamående varje år den 30 november då svarta fanor och stöveltramp gör dagen ännu mörkare än vad årstiden mäktar med. Vi vandrar vidare i Kungsträdgården i riktning mot Hamngatan och där på den öppna ytan står han krukan mellan fyra lejon kalden 13, ja, en ganska misslyckad skulptur av en misslyckad och bortklömd skulptör Erik Gustaf Göte vars uppdrag oftast visade större ansatser än resultat och <laughs> så även här. Kungen är allt annat än porträttlik. Många ansåg också att det var ganska konstigt att man reste en staty över en konung som Karl XIII som han ansåg var mer av en häxmästare än ett statsöverhuvud. Men det hindrade inte fostersonen Karl den XIV Johan. Såg till att statyn fick den pompösaste avteckningen som någonsin en kunglig staty fått. Efter en Praktfull ceremoni på kungliga slottet begav sig Karl den 14 Johan till häst åtföljd av hela sitt sällskap till själva avtäckelsen. Kungen stannade mitt framför den ännu övertäckta statyn och beordrade kronprinsen att honör skulle göras. Kronprinsen upprepade orden till en välformerade manskapet. Rikskanslen gav då order till statyns avtäckelse. När Texen föll saluterade konungen statyn med sin värja och manskapet i ivär. Artilleriet som var uppställt bakom dramatiska teatern lossade 128 skott med kanon. Dessa besvarades av en korvett som låg för ute på strömmen, kanonsluparna och batterier på Skeppsholmen. Senare defilerade trupperna förbi, anförda av kronprinsen. Mitt i Kungsträdgården står den där, Karl XIII statyn. Innan man grusade en plan runt statyn var det en vacker trädgård med många färgrika blommor. Att man förstörde planteringarna och palacerade Sverige genom tiderna sämsta regentar upprörde många människor. Statyn kallades en lång tid efter för trädgårdsmästaren. Stockholmare hampusmörner Hampus Mörner yttrade en gång följande. Det är en trädgårdsmästare utan trädgård. Liksom det var en kung utan ära. Länge posterades också här en vakt som hade till uppgift att hindra folk från att sätta upp förnedrande anslag. Ja, det var det var krukande. Men de fyra lejonen som omgärdar honom, med dem är det en helt annan sak. De är gjorda av Fågelberg, ni vet han som gjorde Karl den 14:e statyn. De lejonen har prisats för sin skönhet. Så, då så. Då har vi gått på vår lilla staty och skulpturvandring. Vi sätter oss på kanten av den nya dammen i Kungsträdgården som anlades i samband med i samband med upprustningen av Kungsträdgården i slutet på 90-talet. Vi tar av oss skorna och strumporna och låter vattnet svalka våra fötter. Mm. Tack för att ni följde med. Och tack för att du lyssnar. Nu tar alla sommarledet. Jag och Janne Holmbom önskar er en riktigt skön sommar. Barfota möter vi sommaren. Kanske hörs vi igen till hösten. Sköt om er. Ha det bra. Hej! Du tar av dig skorna Så medger att det känns skönt Det betyder att apan i dig Har än en framgång rönt Upp oh, fantastiskt Dröm om min förvåning När jag plötsligt förstod Dröm När du finner din rätta partner Det gäller kvinna som karl Märker du hur det rycker lätt I den lilla svans du har oh, Fantastiskt dröm om Min förvåning När det hela stod klart Allting, allting, allting Blev så underbart Underbart är att bara sitta still i ett träd och glo Underbart är att lägga sig och sussa på maten Underbart är att gifta sig och bilda ett eget bo Följande det ursprungligaste prejudikaten Så